az elefánt bácsi almái. Vau-vau, a kiskutya nagyon fáradt és szomorú volt. És Cini-Cini, a cica, szintén nagyon fáradt, és agyafurt volt. Így hát elmentek együtt sétálni, hogy keressenek maguknak egy szép kis helyet, ahol lefekhetnek aludni. És azt gondolták, hogy az elefánt bácsi almáskertje nagyon szép árnyas helyecske. Bekukkantottak hát az elefánt bácsi almáskertjébe. És egyszerre csak, amint javában nézelődnek, elébük ugrik mackó a kismedve, egy fa mögül, és torka szakadtából rájuk kiált. Búúúúú! És vauvau, -vau, meg cini-cini nagyon megijedtek és nagyon meg is haragudtak. És nyakon csípték mackót és egyesült erővel jól elpaskolták. És miután jól elpaskolták mackót, lefeküdtek egy árnyékos almafa mögé és szépen elaludtak. De mackó, a kismedve nagyon dühös volt, mert fájt minden tagja. És odébb sétált, és azzal vigasztalta magát, hogy elmondott mindent, ami történt, az elefánt bácsi kisleányának. És az elefánt bácsi kis úgy meglepte az, amit hallott, hogy nagy álmélkodásában tántorodott, és lepottyant a földre. Mackó, a kismedve erre jó ízűen elnevette magát, és tovább vigasztalta magát oly módon, hogy elkezdte eszegetni a szép piros almákat az almás kertben. És az elefánt bácsi kisleánya, mikor magához tért nagy meglepetéséből, Föltápázkodott fölemelte két kezével a kötényét, és elmondta az elefántbácsinak, aki a papája volt neki, hogy egy szörnyű teremtés van az almás kertben, és ellopkodja onnan a szép piros almákat. Az elefántbácsi erre nagyon megharagudott, vastag botot kapott fel a sarokból, és gyorsan kirohant az almáskertbe. Mackó, a kismedve pedig mindezen közben tovább vigasztalta magát, oly módon, hogy buzgón eszegette az almáskertben a szép piros almákat. És egyszerre csak, mi alatt ekkép vigasztalta magát, nekiugrott hátulról az elefánt bácsi. Nyakába akasztotta vastagbottyának a kampós végét, és alaposan elrakta mackót a kis a két kezével. És azt kérdezte tőle, hogy merte eszegetni az almás kertben a szép piros almákat, és hogy merte megijeszteni az elefánt bácsinak a kis leányát. Mackó, a kismedve ravasz kislegény volt és hamar feltalálta magát. El is mosolyodott, ravasz kis arcocskája csak hamar, mert olyas valamit eszelt ki, ami nagyon kedves és nagyon ügyes dolog volt. Legalább Mackó, a kis medve annak tartotta, és így felelt az elefántbácsi kérdésére. Kérem, Elefántbácsi, nem én ijesztettem meg a kisleányát. Ezeket az almákat pedig csak azért szakítottam le, hogy megoltalmazhassam a kisleányát, és megdobálhassam azokat, akik az elefántbácsi kisleányát bántani akarták. Majd mindjárt megmutatom a gonosz csíntevőket, akik megijesztették az elefántbácsi kisleányát. Hogy megverhesse és megbüntethesse őket a gonoszságukért. Azután elvezette az elefánt bácsit oda, ahol Vauvau -Vau a kiskutya és Cini a kis cica aludt egy árnyékos almafa mögött. Az elefánt pedig mosolygott és melegen megköszönte mackónak, a kismedvének a szívességét, és egész rakás almát is adott neki utalmul. És azután nagyon megverte vauvaut a kiskutyát, és cini-cinit a kis cicát, és ezek üvöltöttek keservesen, és nagyon elszomorodtak. Mackó, a kismedve pedig ugrált örömében, mert eszébe jutott, hogy vau-vau, a kiskutya, és cini-cini, a kiscica, hogy megverték őt az előbb. De mikor az elefántbácsi megtudta, mit művelt Mackó a kismedve, utána szaladt, nyakon csípte, és úgy megrakta a vastag botjával hogy a szegény kis mackónak sajgott belé minden kis csontocskája.